Hej och välkomna till en sändning från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholmsnärradio på 88 MHz. Det här programmet sänds första gången lördagen den 14 november 2009 klockan 14.00 med repriser följande söndag klockan 09.00 och på torsdag den 19 november klockan 20.30. Jag heter Arnold Boström. Och jag tänkte inledningsvis då konstatera när det gäller mediastormen kring Sverigedemokraternas debattartikel om att det svenska samhället allt mer tydligt håller på att anpassas till islam. Den mediastormen den har nu avtagit och ett kan man säga mer normalt läge för vårt parti när det gäller media har det börjat bli. Men en del efterdyningar har vi ju kunnat ta del av. Så sändes till exempel i Radions nyhetsprogram fet Morgon. I början av den här veckan två inslag om SD. Det första, det skulle jag vilja kalla liknande, det var ett drygt två minuters inslag som avslutades med orden Fredrik Fortenbach i riksdagen långt från Sölvesborg. Ja, Sölvesborg det är ju vår partiledares hemstad. Jag tänkte ta och kommentera något ur det här inslaget. Så här, Sverigedemokraterna har haft sina mest lyckade veckor på länge. Både medierna och de andra partierna har bjudit på rejält med gratis reklam. Och jag skulle vilja säga att det inte bara på länge utan snarare någonsin. Men det beror ju, vilket även Furtenberg är inne på, hur det här påverkar väljaropinionen. Och det får vi väl ja, veta när opinionsmätningarna från den här perioden publiceras. Som man uttryckte det då. Kanske har Jimmy Åkesson redan champagnen på kylning. För säkerhets skull. Jag vill ju eh, i alla fall påpeka att eh, det är inte bara media utan är även samhällsutvecklingen. Som väl inte kan undgå någon som är något här öppna ögon. Även det inverkar ju på väljarnas inställning till partiet. Ja det är egentligen åh, Överflödet att upprepa att det hela har sin grund i att Aftonbladet nekade Sverigedemokraterna att annonsera i tidningen. Men istället så bjöd man in Jimmy Åkesson att få en debattartikel publicerad. Furtenbach beskrev det så här. Jimmy Åkesson skrev om hur Sverige böjer sig för muslimerna och i detta hotar landet. Och själv så vill jag tro att det här bara bekräftar vad många svenskar... Då kanske främst invandrar i ett område redan har fått klart för sig. Furtenberg menade att, som man uttryckte det, många journalister gick i taket. Fortsatte. Jimmie Åkesson blev huvudpersonen i debatten. Så istället för att betala för reklam i Aftonbladet fick Sverigedemokraterna den nu gratis. Och alla politiskt korrekta medier fick ju nu bråttom att kommentera och ifrågasätta den här debattartikeln. Och den anmäldes också för hets mot folkgrupp. Då fortsätter han så här. Och ännu bättre för Sverigedemokraterna blev det av att artikeln anmäldes för hets mot folkgrupp. För det blev inget åtal. Han tog sedan upp debatten i TVs morgonsoffa mellan Åkesson och Maud Olofsson med dessa ord. Alliansregeringen skickade fram sin vice statsminister Maud Olofsson för att debattera mot Jimmy Åkesson i morgonsoffan. Åkesson gjorde inte någon särskilt märkvärdig insats, men man kan ändå inte påstå att Maud Olofsson lyckades smula sönder honom. Och här så måste jag ju tillägga själv då att jag uppfattade debatten så hade ju inte Maud Olofsson någonting att sätta mot Jimmy Åkesson utan hon gjorde verkligen i mina ögon en ganska slät figur. Och det här är de vanliga flosklarna som man alltid får höra när våra motståndare blir svarslösa. som kunde mycket lugnt och säkert bemöta de tafatta försöken skulle jag säga att misskreditera partiet från modolosons sida. Vidare Fortenbach konstaterar att Sverigedemokraterna var nöjda efteråt. Ja det kan jag verkligen bekräfta att vice statsministern debatterar med vår partiledare- det är väldigt erkännande så gott som något att vårt parti är på gång som vi säkert får höra framöver. Han fortsatte så här då. Lyckliga dagar för Sverigedemokraterna alltså. Men det skulle komma mer. Den 23 oktober började allianspartierna flirta öppet med Miljöpartiet för att hålla Sverigedemokraterna borta från makten efter nästa val. Ännu en gång var Sverigedemokraterna i centrum och de etablerade partierna fick tala om dem och deras politik. Och det tycker jag då att det visar vilken oro riksdagspartierna känner för våra möjligheter att lyckas i valet nästa år. Ja, ytterligare något med anknytning till Åkessons artikel. I veckan, det vill säga efter nästan en månad så publicerades i Aftonbladet på en ja drygt tredje sida en replik om Sverigedemokraternas syn på muslimer. Och den undertecknad av fyra riksdagsledamöter med får man uttrycka då en muslimsk kulturbakgrund. Två var från Moderaterna, en från Miljöpartiet och en från Socialdemokraterna. Rubriken i stor stil är Ditt land är även vårt Åkeson med bild dels Åkeson, dels på hans artikel. Och dessutom så fanns hänvisning till den Åkesons artikel alltså på aftonbladet.se. Och uppmaning att kommentera den. Så, fast det har gått nästan en månad så den är fortfarande aktuell. Och när det gäller den här svarsrepliken så tycker jag inte att det egentligen är något att kommentera. Bortsett från det här vinklade påståendet att flera förtroendevalda har lämnat partiet efter Åkessons artikel. Själv så känner jag till en, men medlemstillströmningen efter artikeln uppväger ju mer än väl åt enstaka avhopp. Jag ska ta en notis som jag läste i veckan i Metro som jag tycker är värd att ta upp. Och där uttrycker Malmö-moderaten Staffan Appelros följande om samarbete med Sverigedemokraterna. Vi kan inte säga att vi inte kan ta stöd från dem i en enda fråga. Och min tanke då när det gäller hur det ser ut i Malmö så förväntar jag mig väldigt stora framgångar för Sverigedemokraterna i valet nästa år. Ja, i torsdags så köpte jag Aftonbladet efter att jag på löpsedeln och första sidan läst parlamentets programledare till angrepp mot TV4. Hyckleri att stoppa Jimmy Åkesson. Och det var en bild då på framsidan med Anders S. Nilsson, TV4, och en bild på Jimmy Åkesson. Jag har själv aldrig sett de här programmen, men enligt uppgift så ska de vara sevärda. Inne i tidningen så fanns en fet rubrik. Anklagar TV4 för hyckleri. Jag ska ta ingressen. Anders S. Nilsson ville ha med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson i parlamentet. TV4s programledning sa bestämt nej. Däremot är kanalen beredd att sälja reklamtid till partiet. Jag tycker att det är ett utmärkt exempel på hyckleri, säger programledare Anders S. Nilsson. Ja, det kan tilläggas att inne i tidningen så finns det ytterligare en bild på Åkesson och det är för övrigt samma bild som jag nämnde tidigare. Jag ska ta några rader ur den här artikeln. Fyrans åsikt är att det gagnar honom om de vill inte att han ska sitta och synas i kanalen och så vidare. Anders S. Nilsson menar att parlamentet alltid testat gränser och att Jimmy Åkessons medverkan var ett led i detta. Kommunikationsdirektören på TV4, han bemöter kritiken på det här sättet. Det är helt olika frågor. Den ena delen handlar om ett redaktionellt val i ett underhållningsprogram. Den andra delen gäller reklam. Då är det kopplat till yttrandefriheten, säger han. Ja, jag ska ta lite kyrkovalssiffror för Stockholms län. Det är ju så att nu finns de slutliga resultaten för valen till kyrkofullmäktige tillgängliga. Och det var tidigare klart att vi i Sankt Mikas församling, det är en av fyra i Huddinge kommun, så fick vi 6,65% av rösterna och två mandat för Arnold Boström och Lars Johansson. Och att vi i första församling fick 4,59% av rösterna och ett mandat genom Dan Karelsson, som är ordförande i SD Stockholmstad. stad. Och Farsta församling, där är frågan om i det här fallet, omfattar bland annat första gubbängen och Sjöndal. Men nu när det slutliga resultatet kommit för valet i Hägerstens församling visade det sig att det fick ytterligare någon röst och att carl Otto Samson därmed tar det sista mandatet med 2,3 procent av rösterna. Och Hägerstens församling de då bland annat Grundahl, Misshommarkansen och Mälarhöjden. Ja, nu har jag tänkt mig en pausmelodi och när det gäller musiken idag så har jag valt att återspela skivor från serien Slagerkavalkaden. Och den första melodin, det får bli Framför svenska toner. Ni lyssnar till Radio SD och nu till nästa inslag i Pet Morgon och Sverigedemokraterna och det sändes i tisdags. Det bestod huvudsakligen av en intervju med Karina Härstedt, nyvald andra vice ordförande i partiet. Hon presenterades som kvinna, 38 år, affichnamn och riksdagskandidat för Sverigedemokraterna. Hon sitter redan på flera tunga poster i landskrona som en följd av de 22 procent av rösterna partiet fick i förra valet. Och det var just att hon var kvinna som tydligen var intressant intressanta i sammanhanget eftersom programinslaget inleddes med orden Nu Sverigedemokraterna, det är ett parti som domineras av män både bland medlemmar och anhängare. Hon fick frågan om varför partiet lockar fler män än kvinnor. Och fick då att hon anser att partiets politik är den rätta och menade att det är mediebilden som är ett problem. Det vill säga medias förvrängda bild av partiet. Och för att överföra succesen från Landskrona till riksdagen är det viktigt att ha fler frågor på agendan. Det vill säga vid sidan av invandringsfrågan. Karina svarade att partiet har breddat sig och tror att det kommer att locka fler kvinnor, framförallt väljare, till partiet. Och jag vill undersöka att partiet har fullödiga handlingsprogram för de flesta viktiga politikområden. Men det är något som media anstränger sig att undvika att föra fram. Men det hindrar inte på något sätt att invandringspolitiken är Sverigedemokraternas kärnfråga. Den är ju så tung att den påverkar de flesta politiska frågor. Och även Karina Herstet menar då att invandringspolitiken är partiets kärnfråga, hon säger så här. Jo absolut är den det, och det har det varit hela tiden. Det handlar bara om hur man belyser den. Och åter, media har målat upp en felaktig och avskräckande bild av partiet. Reporten nämnde att han utanför den stora matbutiken vid Drottninggatan i Landskrona träffat några människor som också kritiserar medievakningen av partiet och ganska högljutt. det vill säga så här Du jagar ju för fan demokraterna. Sen hänvisas till Aftonbladartikeln och Jimmy Åkessons ord Det jag vill påpeka i artikeln är att det svenska samhället successivt håller på att anpassa sig efter islam och Karina Herstedt hon sluter upp bakom partiledarens utspel med dessa ord jag tycker att han lyfter fram en bild som stämmer bra överens med verkligheten. Att vi tar ett steg tillbaka för att vi ska tillåta allt annat. Då efter att reporten valt att helt styra in på islamspåret så väljer Karina att avsluta intervjun med orden. Du kommer hit och ber att få göra ett porträtt av mig där det handlar om personen. Vad vill personen? Och du har fastnat helt i det invandringspolitiska träsket. Och jag känner att jag inte vill ställa upp på det. Och det här är ju ett typiskt knep av många journalister som till skillnad mot Sverigedemokraterna ofta har en dold agenda. Och det kan vara klokt att markera när journalisten inte håller sig inom överskomna ramar och jag tycker att Karina gjorde helt rätt i det här fallet. Men innan det kom så långt så kan jag ta upp något av vad som sades. Karina menade att hon ser det islamska budskapet som ett hot eftersom det inte överensstämmer med vad hon kallade våra värderingar. Hon tog upp kvinnofunderande syn, lagar, som något som skrämmer folk och sa att det finns en rädsla för att vi i Sverige ska behöva rätta oss efter det. Istället framförde hon att det måste vara så att de som kommer hit ska rätta sig efter svenska regler och normer. Och som exempel på det när det inte sker nämndes hedersrelaterat våld och tvångsgifte. Och hon menade med sina positioner inom kommunpolitiken så har hon belägg för det hon framförde här intervjun. Och hon menar att förtrycka är något som är generellt för den islamska religionen. Syftet är att breda ut sig och ta över så mycket som möjligt. Och här skulle jag bara vilja tillägga att det som jag ser det, är snarare den politiska tolkningen och användandet av islam i politiska syften som är det stora problemet. Kanske inte religionen i sig. Även inom kristendomen så finns det ett missionerande uppdrag i grunden. Även om man ju inte verkar bry sig om det här i Sverige utan för att fästa för islam och därmed bjuda in till något som inte kan vara kristenhetsintresse. Uh, ja, det var när rapport nu kom in på den välbesökta blogg som hennes sambo Stefan Olsson som ordförande i Estelands Krona har och uh, där Karina brukar som hon uttryckte gästspela yes och där tonen mot islam är ännu hårdare. Det var då när man kom in på det här som Karina fick nog av den här intervjuaren. Ja, någonting som är helt aktuellt och ingen har kunnat undgå det är ju hur Malmö kommun lyckats lura till sig plats för de av 30 så kallade flyktingbarn på ett boende i Vällinge. Och Vällinge det är ju en moderatstyrd kommun som har gjort sig känd genom att konsekvent vägra att skriva avtal med Migrationsverket om flyktingmottagande. Och det inträffande har väckt starka reaktioner i Vällinge. Så här skrev sd Kuriren om det inträffade. Ett transitboende med plats för 30 ensamkommande flyktingbarn öppnar idag i Vällinge. Ett beslut som upprör orsbefolkningen. Det närboende kring Bruksparkens vandrarhem skulle informeras om det nya transitboendet på Bruksparkens vandrarhem Salen rymde 30 personer, men utanför stod närmare 100 personer varför mötet istället flyttades flyttas till Bruksparkens förskola. Där berättade regionchef för Attendo kär, individ och familj, att de fått ett uppdrag av Malmö stad att inrätta boenden. Närvarande var även Lars-Johan Hallgren från Malmö kommunfullmäktige som undrade varför Malmös problem måste göras till Vällingens problem. Var på kvällens största applåd. Många var ilskna över den demokratiska processen då kommunen inte bräst möjlighet att ta ställning i frågan. Och i Radios Nyheter så har vi fått reda på att 500 väntar på kommunplats. Och att eh, mindre av hälften av landets kommuner skrivit avtal om placering. Det råder alltså stor brist på platser och migrationsminister Tobias Bildström. Han säger att om inte situationen blir bättre så måste dagens system göras om. Ulf Nilsson som är Folkpartiets talesperson i flykting- och migrationsfrågor. Han låter meddela att det behövs en lagstiftning som i ett visst skede kan tvinga kommunerna att ställa upp. Som han uttrycker det. –på en solidarisk politik. Även Fredrik Federling Centerpartiet menar att ett alternativ– –är att tvinga landets, alla kommuner att ta emot vad han kallar barnen. Och så mycket alltså för det kommunala självstyret. Redan nu så hänger ju Migrationsverket på sin hemsida ut kommuner– –som inte tecknat avtal och mottagande. Allt för att pressa kommunpolitikerna att ta vad man säger, ansvaret– ...för en misslyckad politik som förs av regeringen. Och jag har ett tips. Det är alldeles gratis till Alliansregeringen. Så vill jag meddela att jag har löst problemet. Och det är att lagstifta att återförening av ensamkommande flyttindbarn och ungdomar... ...med familj och släktingar ska ske i hemlandet och inte i Sverige. Då är jag övertygad om att antalet ensamkommande flyttindbarn kommer att gå ner högst betydligt. Och det borde ju vara uppenbart för alla att det blir mindre kostsamt att smuggla ett så kallat barn till Sverige än flera familjemedlemmar. Och det är ju en mycket lönsam investering att betala flyktingsmugglare för att sedan hela familjen och släkten, verklig eller påhittad, ska kunna få gratis resa till Sverige. Jag antar att svenska skattebetalare får bekosta de här återföreningsresorna. Dessutom får ju hela gänget livstidsförsörjning i Sverige. Jag kan väl åter påpeka att de så kallade barnen i själva verket övervägande delar ynglingar över tonåren. Och att de i sina hemländer snarast betraktas som vuxna. Ja, jag tänkte ta en lindströmmare från DN i augusti. Och man ser en stor svart limousin. Minst tre gånger så lång som övriga bilar på bilden. Ett barn frågar sin far... Vad är egentligen moral och etik, pappa? Varpå det kanske självklara svaret blir olönsamma. Ja, jag kan ju inte annat än tycka att Hans Lindströms inlägg är mycket slående även om jag måste erkänna att jag inte alltid uppskattar hans inlägg om Sverigedemokraterna. Jag ska också ta ett citat av Ervin Knoll som jag har hittat. Allt som står i tidningen är sant, utom i de fall du råkar känna till saken. Och det är väl lite så man ibland känner som Sverigedemokrat. Ja, vi ska ta lite kallad formalia redan nu. Det är så att Radio SD kan avlyssnas direkt i Stockholms närradio på 88 MHz. Samt direkt på nätet via Stockholms närradioförenings hemsida www.narradio.se. Och sändningarna kan även avlösnas efterhand via SD Stockholms hemsida www.sverigedemokraterna.se Stockholm. Dock utan musiken på grund av upphovsrättsliga kostnadsskäl. Och den som vill bli medlem i partiet kan gå in på partiets hemsida www.sverigedemokraterna.se eller ringa på telefon 50, 00 00 50. Alltså 08. 50 00 00 50. Eller till Stockholmsdistriktets telefon. 22 44 77. kan väl också nämna att även om delar av Sverigedemokraternas organisation har en hel del pengar. Så är det inget som gäller för Radio SD. Utan vi kommer tyvärr tills vidare att vara beroende av bidrag från lyssnarna. Och då kan man sätta in bidrag på Stockholmsdistriktets plussyro. Som är 467 37 16 9. Alltså 467 37 16 9. Och om ni betalar in så glöm inte att notera Radio SD på talongen. Jag vill passa på att tacka Sten och Per som sent vill komma bidrag till radioverksamheten. Har ni eventuella synpunkter och kommentarer när det gäller Radio SD så kan ni posta dem till Radio SD. Skriv gärna Arnold Boström på kuvertet. Box. 20085, postnummer 1460. Går bra att skicka e-post också. Arnold.bostrom.svd.svd.svd. Ja, då tänker jag att vi skulle ta ytterligare en pausmelodi. Och det får bli en sång med Harry Brandelius. Ja, det här är Radio SD. Nu tänkte jag läsa från Hansons blogg som jag verkligen vill rekommendera alla våra lyssnare om ni har möjlighet. Och i så fall in på Estekuridens hemsida www.estekuridens.se och klicka sedan på Hansons blogg till vänster. Den här jag vill kalla den artikel har rubriken "Apropos en kulturartikel i Expressen 9.11. Tommy Hansson skriver så här. Jag höll på att nicka till i favoritfotöljen framför tvn. Precis som jag brukar göra när jag ser engelska däckare på småtimmarna. Plötsligt rycks dörren till egenheter upp med ett brak. In storman äldre dam i lederkappa, åtföljd av ett par manliga följeslagare, klädd på liknande sätt. Tommy Hansson, chefredaktör för Estekryden, smattrade från lederdamens mun. Det sista ordet Estekryden i som spottar hon fram så att saliven sprutar. Ja, får jag fram, och jag måste ha låtit ganska ynklid. Kulturkommissarien Margareta Strömstedt presenterar sig i damens sammanbitet. Hon öppnar sin medhavda nitförsedda ledeportfölj och fiskar upp ett papper. Hon räcker fram pappret som visar sig vara en order om husansakan till mig. Jag ögnar igenom dokumentet som är ett godkännande för, från Mediakommissionen för politisk och kulturell korrekthet att genomsöka min lägenhet efter olämplig litteratur. Vi har fått upplysningar om att du har böcker av Astrid Lindgren och Selma Lagerlöf i din ego- Säger kommissarie Strömstedt med metallisk stämma. Bakom henne har hennes hejdukar redan satt igång sitt sökande. Jag tror inte jag har några böcker av henne, säger jag osäkert. Hejdukarna bryr sig inte om vad jag säger, utan sliter ut böcker i bokhyllorna, bläddrar i dem, slänger dem i en enda röra på golvet. Strömstedt fortsätter bistert. Sverigedemokraterna har inte en stavels att hämta oss till Lindgren. En orakad man med dålig andräck kommer tyst fram till henne och räcker över en bok. Mästerdetektiven Kalle Lundqvist mässar kommissarie Strömstedt. Jag tyckte du sa att du inte hade några Astrid Lindgren böcker. Nej jag trodde det men jag måste ha glömt. Glömt råla lederdamen. damen. Vet du inte att det är förbjudet för Sverigedemokrater att äga Astrid I samma ögonblick kommer en av hejdukarna fram ännu en bok som visar sig vara Jerusalem av Selma Lagerlöf. Eller sen man böcker, fortsätter hon obevekligt. Sen börjar hon messa och hennes handgångna män lyssnar andräktigt till sin chef. Vad gör vi med Sverigedemokraterna? Så länge de gick omkring renrakade med grova kängor var de lätt att känna igen och totalt avstånd ifrån. Numera när de kommer med sina portföljer i snygga hortor och randiga kavajkosymer är de mycket farligare. Och när de smyger sig in i Astelingrens Lindgrens och annekterar våra starkaste känslor i gränslandet mellan liv och död blir de farliga på allvar. Med lena röster låtsas de ta upp viktiga frågor om invandrarpolitik. Gör motstånd. Kommissariet Strömstedt hämtade andan en sekund vilket gav mig tillfälle att invända. Så vi Sverigedemokrater har inte rätt att tycka om Astrid Lindgren. Så vi kan rent definitionsmässigt inte ta upp viktiga frågor utan alltid dolda, dolska biavsikter. Hur kan du? Längre hann jag inte. Strömstedt fortsatt obeväkligt. Precis, redaktör Hansson. Så är det. För det har mediekommissionen för politisk och kulturell korrekthet slagit fast. När det gäller Astrid Lindgren och hennes bröder Lejonhjärta. Och för den delen Selma Lagerlöf och hennes Nils Holgersson. Vet du på vilken sida de står och vad kampen handlar om. Släpp ingen tängel eller Katlia över bron. Det blev tyst ett par sekunder. Sen stormade en rödlätt man i glasögon in i lägenheten. Också han klädde i en lederjacka som nådde till midjan. Med sammanbiten sa han kort och koncist. Kommissarie har sig om till en tjänst. Kärarna framkörde ner nu. Det är gott, Lars, sa strömstäskan. Hon fortsatte med kommandoröst. Belägg honom i handfängsel och led ner honom till bilen. Jag försågs med ögonbindel och föste staplande fram ut i korridoren. Därefter hissade ner till ett väntande fordon av något slag. Jag knuffades in i ett utrymme som jag antog måste vara bak i bilen. Där fick jag ligga på någon slags gummimatta i obekväm ställning i någon halvtimme. Kanske längre. Slutligen stannade fordonet. Jag rycktes upp, leddes ut och därefter upp för några trappor i vilka mina och mina hårdhänta ledslagars fotsteg ekade öronbedövande. Ögonbinden togs av. Jag befann mig i ett litet rum med en ombarmhärtigt stark belysning. Framför mig satt vid ett litet bord. En pompös man i stålbågade glasögon som sett bättre dagar. Jag kände igen honom redan innan han öppnade munnen och sagt Kommissarie Myrdal heter jag. Efter av jordomstolen i mediekommissionen för politisk och kulturell korrekthet är du fullständig att genomgå en veckas påskyndad undervisning i människovärdets kunskap. Han gjorde en amet gest mot mina följeslagare. Innan jag visste ordet av hade jag omilt kastats i en cell. Vars enda brysning var en naken glödlampa som ängde från den illa åtgående taket i en lång sladd. I cellen satt redan en korttitt man med ljus hår som jag uppskattade till lite över 30. Ja, här känner jag att jag måste ta en paus och vi tar ytterligare en pausmelodi. Ja, det här är Radio SD. Ja, jag har tänkt fortsätta Tommy Hanssons berättelse. Han har alltså hamnat eh, i en kan jag kalla det för en cell och konstaterat att i, att i den här cellen satt eh, redan en kortklippt man med ljus hår som är uppskattad till lite över 30. Och Tommy yttrar då men det är ju tjena Tommy som på bred en smula guttural skonska och med ett resignerat tonfall så du har också hamnat här. Mig tog de för tre dagar sedan. De uppskattade inte mitt tal på landstagarna. Björn Schöder hade stora, mörka ringar under ögonen- och såg ut som om han inte sovit på flera dygn. Stackare, du måste haft ett helvete här, sa jag enkligen intjänande. In du, det är bara förnamnet, sa Björn. Det är helt omänskligt här, rent omänskligt. I samma stund knastade till en högtalare- som satt alldeles uppe vid taket. Några sekunder senare hördes en bekant röst som snart fyllde cellen med sitt chatter på högsta volym. Det här är mod Olofsson. som fortsätter sin undervisning i ämnet människovärdeskunskap. För svärddemokrater är alla människor inte lika mycket värda. Då man betraktar invandrare och särskilt muslimer på ett sätt som. Fyra timmar senare satt Björn och jag ihop sjunkna på den hårda treblitz vi delade. Vi gjorde vårt yttersta för att inte falla i sömn. Redan hade en vakt varit inne i cellen två gånger och väckte oss genom hårda slag med en gummibatong inlindad i en våt handduk. Jag greps av akut hopplöshetskänsla och kunde inte förmå mig att hålla tillbaka ett vilt, desperat skrik. Arrö! Så kvicknar jag till. Jag befann mig i den bekväma tv-fotöljen igen. Jag måste ha somnat. Det hela hade bara varit en ond dröm Skönt, underbart. Då kom en hustru in köket och sa Tommy, vakna. Det är någon journalist som söker dig. Vill vi prata om Astrid Lindgren eller något? Ja, det var alltså Tommy Hansson som skriver på sin blogg på det här sättet. Ja, och därmed så har vi kommit till slut på dagens program. Och jag vill tacka för idag och önska på återhörande. Och som avslutning så tar vi ytterligare några melodier från slagelkavalgaden nummer ett.